Novas locais en Radio Filispín. A Radio Libre E Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. A décima grella radiofónica de Radio Filispín, a Radio Libre E Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol, xa está aquí. Radio Filispín. Cumplirá este curso radiofónico dez anos facendo radio libre e comunitario na nosa comarca. Radio Filispim é a principal actividade do colectivo OPAI, Ondas para Activación de Información Independente. Unha radio sen ánimo de lucro, autosexionada, sen patrocinadores, que non emite publicidade, enmarcado no terceiro sector da comunicación, integrada na Regarlik, rede galega de radios libres e comunitarias, e na REMC, Red Estatal de Medios Comunitarios Radio Filispín aproveita esta nova grella Para visualizar a súa actividade E convidar a todas as persoas interesadas A participar no proxecto Persoas, colectivos ou asociacións que así o desexen Deberán enviar comunicación a filispina.gmail.com No apartado quen somos Donoso blog Opaí.blogspot.com atópase o ideario fundacional do colectivo OPAI. Radio Filispín cumprirá dezanos de misións ininterrumpidas en agosto de 2015, sen que os fundamentos da súa actividade teñan mudado. Dezanos nos que foron amplificadas as voces de centos de persoas, colectivos e asociacións da nosa comarca. Durante os próximos días, Radio Flispín levará a cabo aulas de formación básica co objeto de aprender aos futuros responsáveis dos programas técnicas de radiodifusión básicas. Ademais, a Asamblea do Colectivo OPAI comenzará a perfilar os actos para a celebración do décimo aniversario das emisións ininterrompidas da primeira radio libre e comunitaria da nosa comarca, Radio Flispín. Recorda. A décima grella radiofónica de Radio Filipin, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol, xa está aquí. Radio Filipin. 93.9 da FM.